Grecul. Dramatizare de Rodica Mandachie după romanul Alexis Zorba de Nicos Kazantzakis Traducere de Marcel Aderca. În distribuție Mircea Albulescu, Adrian Pinta, Rodica Mandache, Mihai Fotino, Virginia Mira, Mitica Popescu, Valentin Todosiu, Eugen Cristea, Petre Lucu. Regia artistică Dan Puican. Cine e? Scrisoare. Aveți o scrisoare. De unde? Uh, din Copia, din Serbia, în germană. Când am luat scrisoarea, știam deja. De fapt, presimțisem că voi primi această scrisoare. Sunt învățătorul din sat și vă scriu pentru a vă anunța că Alexis Zorba, care stăpânea aici o carieră de piatră albă, a murit duminica trecută la ora 6 după amiază. Pe patul de moarte m-a chemat și mi-a zis: din nou, aici, din nou aici, învățătorii. Am un prieten în Grecia. După ce a muri, scrie că până în ultima clipă am fost cu mintea întreagă și că m-am gândit la el. Că nu regret nimic din ce-am făcut să, să fie sănătos și că nu-i timpul pierdut să-și băgem mințile în cap. Am făcut în viață o groază de lucruri și găsesc că tot nu-i de ajuns. Oameni ca mine trebuie să trăiască o de ani. Noapte bună. Au fost ultimele lui cuvinte, apoi și-a dat sufletul. Nevasta lui Liuba mi-a încredințat ca să vă scriu și că vă salută, că răposatul vorbea desea de dumneavoastră. Și că a dat poruncă să vi se dea santurii drept amintire după moartea lui Da, santurii Am adormit obosit Către dimineață zorba îmi a apărut în vis Nu mi-aduc aminte ce a zis, nici de ce venise Dar când m-am trezit, inima îmi bătea să-mi spargă pieptul și alta, nu Fără să știu de ce mi se umplură ochii de lacrimi O dorință irezistibilă m-a cuprins îndată să reconstitui viața pe care o duse să pe coasta crătană Pentru a aduna toate cuvintele, strigătele, gesturile, râsetele, plânsetele Dansurile lui Zorba Pentru a le salva Scriam cu înfocare, renviam cu grabă trecutul Încercam să mi-l pe Zorba L-am întâlnit prima oară la pierdă Mijau zori. Plouă. El ar da? El ar da, domnul Brasor. Romii, imediat! Mută-mă la ce o pleacă vaporul spre Creta. Acum peste vreo trei ori. Sigur, îmi trebuie de trei oare. Dacă nu e capitanul bea, mi-a o dată odată Romu ăla. Romul, imediat. Nu ne voastră de ceva? Un pahar de vin. Un pahar de vin, imediat. He, mă, ce faci, bătrâna? Ce, ce vrei faci? să faci? Bună ziua, crâjmă, bună seara, casă. Bună ziua, crâjmă, bună seara, casă. Asta-mi e viața, muncă, iocă. Lumea asta e o închisoare pe viață lor, dragii mai... Ce s ce fi întâmplat cu capitanul demoni, O, Dumnezeu, să-l aibă în pază Marea asta, blistemată făcătoare de văduve. Cu marea vorbea Eu stăteam într-un colț, mi frig Și am cerut un ceai de salvie. Deodată, neneniștit, am ridicat capul Nu știu cum, dar am avut senzația că două găuri mi se cască în creștetul capului M-am întors brusc un necunoscut, cam la vreo 60 de ani, cu niște ochi holbați, își lipise nasul de geam și se uita la mine. Ce m-a impresionat mai mult la el au fost ochii. Triști, neliniștiți, batjocoritori și plini de ardoare. De când mi s-au încrucișat privirile, pare s-ar fi confirmat ideea că eu sunt cel pe care îl caută. La drum, în cutro. În Creta. De ce? Mă cu tine. Ce să fac cu tine? De ce? De ce, de ce, de ce? Oare nu se poate face nimic fără de ce? uite De plăcere! Ia, mă, hai să zicem ca bucătară. Știu să fac niște supe... N-ar fi rău. Ai aerul că ai vânturat țări și mări, un fel de simbad marinarul, îmi place. Mm -hmm. La ce te gândești? Mm -hmm. Ce te socotești atât? Să o fac, să nu o fac? Hai, hotărăște-te, curaj... Orice știu să fac perfect, orice nu știu să fac, fac foarte, foarte bine. Stai jos, stai jos. E în ceai? No, în ceai? Eu? Nu. No. Jupâne! În da. rom! Bine! Mm, ce? Mm, Să-l lăsăm să lunece încet pe gât să încălzească mărunta ce meserie ai? Eu? Toate meseriile Ale de se fac cu piciorul, cu mâna, cu capul, poate. Unde ai lucrat în ultima vreme? Într-o mină Lucram bine, eram șef de echipă N-aveam de ce mă plânge. Dar vezi că și-a vă dracu coada Sâmbătă oh. trecută, mai păseară așa Eram cu puțin cam ciupice Nici una, nici două de pe la patru în Care tocmai venise în ziua aceea În inspecție și i-am tras o mamă de bătaie De ce? Ce-ți făcuse? N nimic, po, noarea mea Îl vedeam pe om pentru prima oară la față Ba, ne împărțise și niște țigări amărut Păi și atunci? Bine, atunci, așa de a bine Știi povestea cu morărița? Povestea zice că, adică, curul morăriții știe carte Senzual, cunoscător rafinat Omul avea fața plină de zburcituri, macinată, roasă, parcă de vijelii și de ploi. Și ce-ai acolo în Boccea? Mâncare? Haine? Scule? Ia uite, mm. e un santur. Știi ce e asta? Un instrument cu coarde. Cânți la santurii? O, oh, Doamne! Când sunt la Nanghe, dau o prin cârcium... Când niște cântece vechi din Macedonia Și după aia troca, troca, troca, troca, Strâng cheta Cum te cheamă? Alexis Alexis Zorba Mi se spune și lopată de brutărie În de joc, bineînțeles Că sunt lung și am un cap turtit ca o plăcintă Mai am și alte porecle Dar asta pentru altă dată ia, ia, ia, ia ascultă Trebuie să l-o ca să nu răcească Și cum ai învățat să cânt la santurii? Uh, aveam vreo 20 de ani La o serbare dată în satul meu De acolo, de la poale Olimpului Am auzit pentru prima oară cântându-se la santurii Dumnezeule Am simțit că mi se taie răsuflarea Trei zile la rând N-am putut să bag nimic în gură Dar ce e cu tine? M-a întrebat taie într o seară Vreau să cânt și eu la santuri. Bă, nu-ți e rușine ce ești, tu țigan lautar Vreau să cânt la santuri. Vreau să cânt la santuri. am zis eu Aveam ceva bani parte Să măsor când mi-a venit sorocul Așadar dau tortul până la ultimul bani Să-mi cumpăr un santuri. Iacă ăsta, uite-l aici Ăsta de colea De când am învățat să cânt la santuri Când sunt la ananghii când Și mă simt mai ușor Și de ce zorba? Uh, îmi dai o țigare uh -huh. Ești... Uh... Adică ai fost măsurat? Mm -hmm. Sunt bărbat Adică orb Am căzut și eu un cană Ca totul. M-am măsurat am călcat cu stângul, am clădit o casă, am avut copii, belele, belele Noroc de santuri, uite, e binecuvântat Cântai acasă, ca să mai alunge în casă? Oh, dragul meu, se vede că nu cânt la niciun instrument Ce vorba e asta? Acasă? oh, doamne Dumnezeule, ai grijă, nevastă, plozi Ce mănânci, cu ce te îmbraci, ce pui pe tine? Nu, no, nu, no. pentru santui, trebuie să ai chef Trebuie să fii Pur Dacă nevasta te băre la cap Cum să mai poți cânta din santurie Zorba ăsta era omul pe care îl căutam De atât mare de vreme fără să-l găsesc O inimă vie, o imensă gură lacumă Un suflet mare În stare brută Bun, acum spunem, hai, rămân sau plec odorâște Zorba, de acord Vii cu mine Aaaa! A făcut. Eu am cărbune în Creta. Tu o să supraviezi pe muncitori. Seara o să ne întindem amândoi pe risip, o să bem împreună și tu o să cânți la santuri. Nu, nu, nu, nu. Dacă o să-mi vină cheful, să cânt. Să muncesc, da. Oricând, oricât poți pești. Sunt omul tău. Dar cu santuri, asta e altă mâncare de pește. E un animal sălbatic, are nevoie de libertate. Dacă îl silești, gata, s-ai Întreburi de felul ăsta e bine să o știi eu, Zorba. Sunt bărbat. Ce vrei să spui? Adică sunt liber. Jăpâne încă un rom. Da, și un ceai de salghi. Gata. Nu, nu, nu, nu, nu. pune două romuri. Două romuri. Și pentru tine, ca să putem ciocni. Ceaiul de salvie și romul fac casă bună Trebuie să bei și tu, rom, ca să pecetuim înțelegerea noastră Poftiți! Mulțumesc! Hai, noroc! Dumnezeu cu noi Și necurat Neapărat și necuratul. Hai să mergem Numărate sunt bucuriile acestei luni, femeile, fructele, ideile, dar să străbați marea ca pe o toamnă blândă, cred că nu există bucurie care să scufunde mai mult sufletul omului în paradis. Nică altundeva nu treci atât de senin, nici atât de ușor, de la realitate la vis. Dar oamenii. Pe vapor domnea o atmosferă de mizerie provincială. Din când în când mă cuprindea mila. Milă nu numai de oameni, ci de lumea întreagă care luptă, strigă, plânge, speră și vede că totul nu e decât nealt. Milă de greci și de vapor și de mare și de mine. Stăpâne, vino aici de -mi mine pe punte să vezi delfinii. Dar, da. zorba, dar ce-i cu degetul tău? A, nimic. Ți-l a tăiat vreo mașină? Ce mașină? L-am tăiat eu cu mâna mea. cu mâna ta, de ce? A, nu poți tu prince pe ca asta, stăpâne. Ți-am mai spus că am făcut toate meseriile. Odată am fost și oolar. Știi ce e aia, să ții un bulgare de luți și să faci din el tot ce îți trece prin cap? ai fi la Asta se cheamă să fii bărbat. Libertatea! Bine, bine, dar ce cu degetul? Văi uite, mă supăra la vârtit Se văra exact acolo unde ne trebuia, ca să-mi pun și bine Într-o zi am pus băla pe tocurișca și-l și nu te-a durut? B cum să nu mă doară, că doar nu sunt butuc, sunt un om Se înțelege că m-a durut Da, dacă m-a supărat, atunci a Harș, l a, prost sistem, Zorba mm. Asta mi amintește o poveste, Legenda de Aur Un ascet a văzut într-o zi o femeie Care l-a tulburat, atunci a luat securea Idiotul a? O, Știu ce și-a tăiat da, treaba pe care și-a tăiat-o el Să știi că nu e niciodată o piedică Ia, ia, ia te uită, a? Creta, insula sălbatică Desigur deci, că nu vii pentru prima oară în Creta Nu, no, nu e prima oară În 1896 făceam pe negustor ambulant Noaptea, în orice sat mergeam pe înserat Știam unde să poposesc În fiecare sat, câte o văd, o vă inimoasă îi dădeam fie un mosorel, fie un pieptene, fie o bazma neagră să-l cinstească pe loposată și mă culcam cu ea. <laughs> nu, nu, nu era scump. <laughs> M-am vărut și eu printre rebeli, îmi clocotea sânge în vine Acum mi-e ciudră și mi-e rușine. A? E o fiară crâncenă, omul um, când e tânăr. E o fiară care mănâncă oameni Libertatea, înțelegi? Ei, Doamne, dar câte mârșăvii pentru asta Mă sperii, Zorba? Te no. uiți la mine cu ochii holbați, ce te sperii așa? Nu, no, nu, no, no, nu mă sperie nimic Dacă m-aș apuca acum să-ți înșiri toate porcările și toate omorurile Ți s-a ridicat părul măciucă în cap Și totuși urmarea lor știi care a fost? O, stăpâne, libertatea te niștește, pe ziua Mai bine povestește Ce s-a petrecut în Creta atunci? bine. ai văzut vreodată oamenii? Un popor întreg nebun de fericire Dacă nu te-ai născut orb și orb o să mori Ce-am văzut eu în ziua aceea N-am să uit o viață Ce ai văzut? Hai că nu o să mă apuc acum să-mi pe uscate Dar un lucru îți spun Lumea asta e o taină Și omul Nu e decât o mare brută. Uite zorba, acolo e carbunele meu Vezi deal pe dealul ăla cu timp de femeie Lasă-ți, năpână, da, mai târziu Nu e momentul acum mai trebuie să se și oprească pământul. Nu vezi, pământul încă se mișcă firar să fie, se mișcă parșivul ca puntea unui vapor. Hai, hai, hai, hai, de grafic, hai. Zorba, zorba, fii atent. Poartă-te cum trebuie acum când intrăm în sat. Să arătăm ca niște oameni de afaceri serioși. Eu patronul, iar tu șeful de echipă. Cretanii află de la mine. Nu știu de ziua. sta Da, dacă se află vreo Bădan în sat, oh, ia, ia, ia, hai să intrăm aici. Uite, vezi că scrie sus, uh, cafeneaua, măcelăria Sperminde! Acum scozi din casa! Băieți, ah. băieți, repede niște scaune! Ai, hai, ca ajuns! Avem un ragion extra de să vă arme mărutaile! Ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia, ia! Așa e? <laughs> Ei, și unde o să stați? Unde o să trageți? Duceți-vă la Madame Hortense? <laughs> la franțezoica? E, vine din celălalt capăt al lumii. Da, da. Și-a trăit viața, și-a făcut de cap cam peste tot. Și când am pătrânit... A tras la mal aici, unde a Are și bomboane Se dă cu făină Pe față și vopsele Are o fanglică în jurul gâtului Are și o colibie cu ia, ia, ia, ia Iată ce și spuneți-mi E văduvă E bine, după atâția, bărbați, e vădu, mă, te lămurit, te-ai da, lămurit. Te Pe pe buze, jupâne, mm. dar te poate lăsa vădu și pe tine. Ia ma prietene. Da, hai, poftiți la o gustare. Tratația noastră, pâine de orz, râns de capră... Da, de ce să-i lăsăm să se ducă la Madame Hortense? Eu nu vreau să aude nicio Madame. La mine o să doarmă. Da, să le pe gelălalt, pe Care bătrâmbă a Nu ne despărțim. Nu te ener, Fasol, Aduți aminte ce mai promis. O să mergem la Madame Hortense. Am fugit de cei trei din Cafenea care nu ne lăsau să plecăm Și am ajuns la Madame Ortrons Era o femeiușcă bondoacă, durduie Își făcu apariția sub plopi cu brațele întins Purta o panglică de catifea roșie în jurul gâtului Și obrajii ofidiți erau tencuiți cu pudră moale, O șuviță de păr, zglobie, îi juca pe frunte Făcând-o să semene cu Sara Bernard, bătrân Zorba, prințul travestit, o privea fascinat Cu ochii zgriți, ca pe o veche tovarășă. El aștepta evident pe el această fregată Pe el, capitanul cu mii de cicatrici Îmi făcea plăcere să-i văd pe acești doi actori Madame Hortense, încântat de cunoștință ah, Încântată! dragi mei, bine ați venit! Două paturi fără ploșnițe, la Fortons Mă închin cu dragoste în fața lui da nu sunt ploșnițe Oh, veniți cu mine Iată, măi tău, cu cum se leagă neapăcătoasă Ca oile alea care au coada numai grăsime Acesta este hotelul meu Prima colină, e prăbălia, Găsiți aici bomboane, țigări, alune americane Fitilul de lampă lumule. să pui de som până dimineața. Nu-mi aduc aminte ce am visat. Dar că m-am trezit, eram ușor și vesel, ca după o baie în mare. M-am urcat pe un delușor și am privit Creta. Clopotele unei mănăstiri îndepărtate umplu răzducul cu sunetul lor triunfal. Deodată am auzit un hoho -ho de râs. M-am întors. Hahahaha! Ha, ha, ha! Ce spultări le-ați asta până? Eu te cau de zile întregi și tu. Ia zi pe unde umbrelui. E trebuit de amiază, găina e friptă, o să se facă scrum sărăcuța. A, nu-mi e foame. Nu-ți e foame! Nu. A, dar n-ai băgat nimic în grădieri Trebuie să-i porți de grijă și trupului și să ai milă de el. Dacă nu-l hrănești, o să te lase baltă în mijlocul drumului. Bine, bine, vin Ia zis, dar te gândești la carbune? Pe la ce să mă gândesc? Nu de asta sunt aici. Mâine începem lucrul. Trebuie să fac socotel. Și rezultatul care e? În trei luni trebuie să extragem 10 tone de cărbune pe zi ca să acoperim cheltuielile. Bună ziua oameni buni. Eu sunt Mavrodani, capitanul satului. Eu v-am închiriat minea de cărbune. Ne crapă obrazul de rușine că ați tras la Han, de parcă nu s-ar găsi nimeni în sat care să vă primească. Să fie cu iertare, Mavrodani, dar noi am tras la Madame Hortense. Nu putem pleca. Eu unul mi-am făcut datoria. Sunteți liberi. Nu-i nimic. O să vă trimit după mează un coș cu rodii, niște calupuri de brânză, o damigeană cu rachiu, o sticlă cu stafide și zmochine. Dar o mic da inima mare! Te salutăm, capitane! Să trăiți ani mulți! ați Sunt trei tacămuri, pricepi, stăpâne! Pricep bătrân depravacești! No, găina, bătrân, face supamonă, mai știu și eu câte ceva! Să-ți lingi muzele astea, stăpâne, asta în viața! E asta? Trei dacauni! Tre ah, atunci să-mi pun altă rochie! Oare pe pune? stăpâne? Stai aici, frumoase în lor. Noi suntem niște naufragiați zvâlniți de mare în regatul tău. Bine voiește să stai cu noi, Sirena mea! În data? Voi reveni! Da, da, da, da! Ce se întâmplă, stăpâne, principi? Prince? Prince? Ah. Rog, e frumoasă, e toaleta numărul 1, nu-i așa? Da. O, ce decolteu, ce pangri, ce catifea. Spune-mi <coughs> și tu ce așa? Așa e, zborba, dar nu exagera. <gătă -i> Am adus și Colivia cu papagal. Mă de bolt! După ce s-a întâmplat, un păcăl de vin, și iată, ui, iraznă. La urma lui ce, și cu viața asta. Da, vorbești, o să pune spune ceva, altfel simt că-mi pierd s-au lipit ochii de madame Ortonsi, iar ei cam place vinul. A da ceva pahar pe ghet. Zărba, zărba, ce te faci? Ne-a demon al vinului, are adus-o în epoca frumoaselor zile de odinioară. Ah. Iată, uita ia cum fumează cu nasu cu ei, ala francez. Madame Ortonsi! Da? Mi-o pe Sara Bernard oh. Când era tânără ah. Nu m-am așteptat să găsesc în acest loc sălbatic. atâta eleganță mm. Atâta grație Atâta frumusețe mm. și politețe Care Shakespeare te-a trimis așadar Aici printre barbari Shakespeare, Shakespeare Cel care se mai cheamă și Otello? El ah. Care Shakespeare, nobilă doamnă Te-a aruncat pe aceste stângi sălbatici. Oh! Ei bine, eu cea care vă vorbesc n-am fost cântăreață de cabaret, eu am fost o artistă renumită, purtam combinezoane de mătase cu dantelă veritabilă, numai că dragostea, oh, eram îndrăgostită de un amiral. Creta se afla în plină revoluție și marile putere și arunca seara ancora în portul suda, să-i fi văzut pe cei patru amirali, englez, francez, italian și rus, cu fireturi de aur de sus și până jos, cu pantofi de lac și cu pene la chipiu, ca niște cocoși și ce bărbi. Ce părp, ce frumos miroseau Fiecare și-avea parfumul lui Numai așa îi puteam deosebi noaptea <laughs> Anglia mirosea apă de colonia Ors Franța violete, Rusia mosc. Iar Italia, Oh, Italia, se nebunea după ambră <laughs> Hai, Regina, hai continuă frumoasa mea cu o moară mea e, Îi spuneam așadar Amiralului italian Cu care îmi permitam Mai multe libertăți Îi spuneam Dragul meu Canavaro Așa îl chema Canavaro Să nu faci bum-bum De câte ori tunurile nu erau gata să tragă Iar eu îi pram să facă Bum-bum dar ți-ai găsit recunoștință. Bubulina mea, te rog să nu faci bum, bum. Jos labele. <laughs> Cine mai e amice? Nu teamă, Bubulina mea. Aici suntem, nu-ți fie frică. Cum ți-a venit să i zici bubulina? Bubulina e o euroina Greciei din timpul războiului de independență Aaaa, din 1821 a, Bubulina mea Micuțul meu papagal doarme Canavaro, Canavaro Canavaro, ha, ha, prezent, hai, hai, hai, povestește regina mea Așa, am luptat și eu piept la pipt! Vitejește dar au venit zilele negre Creta a fost eliberată Flotele au primit ordin să plece Și eu ce mă fac? Am strigat Unde mă lăsați? Ah, bărbații Au umplut cada de baie cu șampanie Și m-au orâncat înăuntru Eram foarte familiar, vă dați seama Și după aia au băut toată șampania În cinstea mea și s-au îmbătat Apoi au stins luminile Vai! Cele patru puteri Anglia, Franța, Rusia și Italia Le țineam aici, aici, aici în poală Și mă jucam cu ele Când s-a luminat de ziua au pus să se tragă salve de tun Nu vă mint Zău, pe cinstea mea Și o barcă albă Cu 12 rame M-a luat să mă ducă pe uscă O, bubunina mea Hai, închide ochii Sunt eu, canavaro. S-o slabele, spun Eu Repoleți de, de aur, tricornul, barba parfumată Buculina mea, haide, ridică-ți căpșorul Sprijină-ți obrazul de mânuță și zine un gând că trăiască viața, ducă se pe pustii moartea Nu te aprinde, nu te aprinde zorba Este o bătrână sulemenită și stafitită O, e ginta muierească stăpânei Afrodita Hai, de ridicat gâtul la alt de nea, mea Vreau să-ți cânt cântecul meu prefer, rad, pe albeții mele, fir, de ce te-am întâlnit? Stai, stai, stai, stai, să aduc atoriu ca să te acompaniez Ca să te acomorez Stai, stai, acum Du-te acasă că și eu mai târziu. Mă duc. Mă duc. Distracție plăcută. Hm. Și Zorba, Zorba. Mm. Curaj, Zorba. <laughs> Curaj. N-am să vă spun nimic despre lucru la mine, dar zorba aș luase lucrul în serios. Puneam întrebări, cunoșteam viața fiecăruia, grijile, metehnele, frământările lor. Nu scot tot ce în viața oamenilor, stăpâne, că o să ți se moaie inima, o să iubești mai mult decât trebuie, o să le treci cu vederea orice. Dar mă interesează. Știi ceva, stăpâne, nu te mai amesteca deloc. Ce construiesc eu, vii tu și râbi. Ce sunt balivernele astea, socialism și alte corei. Dar tu știi care sunt planurile mele? Să-mi fie îngăduit, stăpâne, pare mi se că n-ai un creier prea virtuos Cât te 35, zorba. Tu nu crezi în om? Nu te supăra, stăpâne, nu. Nu cred în nimic. Dacă aș crede în om, a însemna să crezi în Dumnezeu. Deci nu crezi în om? Omul, omul, om, om, e o brută. Tu nu crezi așadar în nimic? Nu, nu, nu, de câte ori să-ți spun... Nu cred în nimic și nimeni, numai în Zorba Nu pentru că ar fi mai bun decât alții O brută și el, dar cred în Zorba Pentru că este singurul pe care l-am în stăpânirea mea Singurul pe care îl cunosc Toți ceilalți, bă, niște năluci Ești egoist, Zorba? Asta e ce e în gușă și în căpușă. Sunt Zorba Trăiesc ca Zorba Vorbesc ca Zorba e, e, Iată, te-am jignit stăpâne Nu mi-e du-te și te culcă, Zorba Zilele treceau, eram fericit oh, Seara bună, stăpâne Saltare, cum a mers treaba astăzi? Păi, să aprind focul, să fac ceva de mâncare Zorba, da. tu ai ceva să-mi spui? Hai, spune, mărturisește Stăpâne, ia zi, ai încredere în mine? Da, zorba, am Orice ai face, tu nu te poți înșela. Chiar dacă ai vrea, tot mai ai putea. Ești ca un lup. Animalele astea nu se poartă niciodată ca oile sau măgarii. Mm -hmm. Hai, nu-ți fie mă spune. dă înainte. dă înainte zorba. Bun, acum pot să vorbesc. De câteva zile vi se învârte în cap o idee năstrușnică. I-a zis, să o înfăptuim? Păi mai întreb. De asta am și venit aici. Să înfăptuim idei? Nu, nu, nu, nu, stă până, vorbește limpede. Nu după cărbune am venit ah, Cărbunele este doar un pretext Pentru ca oamenii să nu bănuiască Că noi suntem niște înțelepți Care vor înfăptui lucruri mari Pricep zorba ah! Dansezi, stăpâne nu! Nu? Bine, atunci o să dansez eu. Ia, așa zice mai încolo. Ia... Sări dintr-un salt afară, sărând, făcând piruete în aer, prăvărindu-se la pământ cu genunchi încovoia, țâșnind din nou în sus cu picioarele îndoite, ca și cum ar fi fost din gumii elastic. Zorba, zorba, gata, ajunge, zorba! Mi era teamă că odată trupul bătrân nu va mai rezista la atât ardoare și se va rupe în bucățele Dacă cum ați vrut ca Zorba să audă niște strigăte de pe pământ? El nu mai era om, era o pasăre Zorba, ajunge! M-am ușurat Acum pot să vorbesc Ce te-a apucat ha? să dansezi, Zorba? Ce ai să fac stăpânecă? Mănăbușă a Trebuia să mă descarc Despre ce bucurie vorbești? Cum ce bucurie? N-am venit aici pentru cărbune Facem ceva pentru ca oamenii Să nu ne ia de țăcniți. M-am tot gândit la cărbune, la bubulina La creta, la tine De câte ori sunt gata să mănăbuș Diavolul strigă dansează <laughs> Și eu dansez Și asta mă ușurează și când uh, mi-a murit copilul, feciorul meu, de trei ani, am dansat. Toți strigau, a nebunit zorba. Dar eu, dacă nu dansam în clipa aia, nebuneam de durere. Uh, Pricep, stăpâne, sau vorbesc la pereți? Pricep, zorba, nu vorbești la pereți. Trebuie să instalăm un teleferic din vârful muntelui până la țară. <coughs> Un teleferic? Da, un teleferic. Am coborât în felul ăsta lemnul de care avem nevoie. Arendăm imediat pădurea de pin de la călugă și de la mănăstire. Altfel e prea costisitor și nu găsim catări. Facem un șantier cu cabluri groase, piloni, scripeți, tot de acord? De acord. Bun. Tu citește. Uite, eu, eu, eu te învelez cu pătura asta, așa, să nu-ți înghețe picioarele. Acum termin de făcut și o este. A, ah, hai că arde, arde Acum eu, uh... stai liniștit Azi săpăm o nouă galerie Am dat de un filon extra curat, diamant negru uh, Stăpâd, uh. nu ești un băiat prost uh. Zorba a plecat, iar eu am scris toată ziua Am citit, am mâncat el așteptam pe zorba să se întoarcă Pe seară și-a făcut apariția Stăpâne hmm? Stăpâne Dacă am buti chestia asta cu telefericul am aduce la vale toată pădurea. Am deschid o uzină, am face scându-și cu bârne, am strânge bani cu toptanul, după aia am pune în lucru un vaporaș, ne-am luat ca trafusere și am colindat toată lumea, în lung și în lat. Vreau să cuceresc lumea. Vrei să cânți? Nu vrea să cânt. las-o, las-o... Nu trebuie forțată. Da? Toată lumea spune că lucrurile Au un suflet Și lemnul și pietrele, vinul pe care îl bem Pământul pe care pășim, toate, toate, stăpâne Hai Hai, lasă-mă să torn A, Așa Și acum În sănătatea ta, stăpâne ah, Doamne Parșivă e și viața asta Parșivă ca și Bubulina Faci ce face zorba și te numai la Bubulina Canavaro, Canavaro Ascultă ce spun, nu o în glumă Viața e ca Bubulina Ai să-mi spui că e bătrân, Da, e bătrân, Că a dus o viață desfremată Canavaro E o taină, muierea stăpâne dar își amintește Canabaro. tapagalul de toți ubiții Zorba Tu nu-l au strigă într un nume care nu-i al tău Ar fi timpul să-l înveți să strige Zorba Zorba pune <laughs> ce demodat ești Demodat Îmi place la nebunie numele pe care îl strigă Canavaro, Canavaro Canavaro <laughs> O, Doamne, când mă gândesc ce a văzut papagalul ăsta Noaptea îl a târnat deasupra patului Și nici n-apucăm să intrăm în uh, tratative Și l-au strigând Canavaro! Canavaro! <laughs> da, eu în clipa aia nu-l urăsc Ci deodată mă simt Canavaro Devin cu adevărat Canavaro Canavaro! Hai, hai să mai șocnim un pahar Așa, și să auzim Marea vânt Pe ce oceane rătăcește, Zorba? Unde te poartă gândul? De câte ai fost însurat? O, stăpâne ce ți-a mai venit acum? La urma urmei sunt și eu bărbat, am făcut și eu uh, marea prostie. Așa numesc eu însurătoarea. Să vă ierte toți oamenii căsătoriți. Bine, bine, dar de câte ori? De câte ori, de câte ori. Pe cinstit odată și pentru totdeauna. Pe jumătate cinstit de două ori. Nelegiuit? Oh, oh, oh. De o mie, de două, de trei bine ori Pe că, Cum vrei să mă țin socoteala? Hai, povestește un pic, Zorba no. Mâine e duminică ne îmbrăcăm frumos și mergem la Bubulina, îți promit ah. Dar astăzi seara povestește, și te rog Și să povestesc Asta nu sunt lucruri de povesti, stăpâne Muierea e un izvor, te sigur. Ai iubit mult, așa? E, stăpâne, tu ești tânăr, nu poți să pricepi dacă când o să fi bătrân, o să mai vorbim despre această veșnică poveste. Care veșnică poveste? Muiera. Da, merg. e o poveste fără sfârșit. Poți să zici ce-o-i vrea, muierea e... E altceva. Nu e o făptură omenească. Muierea e ceva de... Neînțeles Hai În sănătatea muierilor ah, Și ca Dumnezeu Să ne dea înțelepciune nouă <laughs> Zorba, ce faci acolo ghemuit în ploaie? Ce să fac? Încerc Zorba, hai să facem o plimbare prin sat. Ai, ești bine dispus, tăpână? ia bine, n-ai vrea să te duci singură? Dacă suntem împreună, nu risc nimic. ai vino! A, sunt fericit că ai nevoie de mine. Ha? Hai să mergem. Inima omului suferă când plouă. Nu trebuie să-i purtăm pică. Ce ai în mână? Păi, uite, niște narcise sălbatice. Le privesc... De când le-am cules și nu mă mai satur privindu-le ia, ia uite, stăpâne Doamne, oh. zorba, parcă vezi narcise pentru prima oară Stăpâne, ți le dăruiesc <laughs> Dacă am ști, stăpâne, ce spun pietrele, florile Poate că ele ne cheamă și noi n-auzim Când se vor destupa oare urechile oamenilor Când vom avea ochii deschiși să vedem Când vom deschide brațele să îmbrățișăm totul Oh, <f 140> ia uite, să să întâlnit ploaia E o ploaie torențială, hai să fugim în sat Suntem murați până la oasă oh. Hai la pudoarea, la cafenea oh, oh, Hai la cafenea Bună ziua Boșa Ragloschi, bună bună, bună Bună ziua mă vrădari, bună Abesc ziua Aveți bunătatea să veniți aici cu noi, dragilor Două la chiuri, mă rog Ia uite-te, stăpânia, ce spui Ce fiară sălbatică mai e și asta Ia Asta e o, o mâncătoare de bărbați Mamă, ce voinică și premejdioasă. Ia, ia, ia, ia, ia seama, stăpâne. Blestemul pe capul tău, femeie. Focul pe care l-a prins, nu știi să-l stingi. Ura! Ura! Ura! Mai Mavrodani, mai Mavrodani, ce te tot burzuluiști? Ai tăia o bucățele nefericită dacă ți-ar sta în puteri. Dumnezeu să o curătească. A, ai văzut ce copii frumoși se nasc în satul nostru de la o vreme? Da, dar poți să-mi spui de ce? Mulțumită văduvei, mă! E <hă>, într-un fel, cum s-ar zice, iubita întregului sat. stingi lumina și ți-i că nu-i nevastă ta, cea pe care ți-i îmbrase, ci văduva! Prieteni! <hă>, Prieteni! <hă>, nu mai plouă, stăpâne, hai să mergem mă. Stați puțin, prieten, văd S-ul Melina și-a pierdut o oaie ah? Pentru cine o găsește? 5 litri de vin? Șterge-o de aici, Mimito Vezi, stăpâne, fiecare satăș are nerodul lui Și dacă n-are, este unul Stai, Stai jos, Mimito, Vino să mei un Mă, să te mai no, Iar ajunge satul nostru Fără nerodului. lui Stau ca pe jeratic, stăpâne Hai să mergem, nu simți? O să crăpăm aici Soarele a reapărut, norii s-au risipit Aici cu i cuvântul v-a O să nu te audă, Mavrodani O iapă, să nu vorbim de ea Ca să nu cădem în păcat Vă rog să mă iertați, am plecat Am plecat acasă, Vino Pavli Hai cu mine, hai Vietul ha. Mavrodani O să crape de mărăciune. De ce? O mare pac asta a dat pe capul lui Ieri l-am auzit pe Pavli, fecior Cu urechile mele dacă nu mă ia de bărbat, mă omor. Da, ea putoarea, nu-l vrea. Stăpân, hai să mergem. Dacă mai au ceva, te văd vastea. Hai să mergem. Hai să mergem. Ah, jupene. Hai să dați Hai că o să sparte, noroc, în dragoste. Da? da, și un foc. Sunt fericit ca un pas Hai că plec. Unde te duci? Nu să mă duc. În grădina văduvei A zis că am dă să mănânc dacă anunț că și-a pierdut oaia Mimito, ia spune-mi, îți place văduva? Îți lasă gura apă? E? E, de ce mi-ar plăcea, pune? Nu-s născut și eu din femeie? Mimito, ia spune, cum îți treci tu zilele, Mimito? Păi, cum să mine trec? Dimineața mă scol, mănânc o bucat de pâine Și după aia mă pun pe treabă, orice și oriunde Și nu vrei să te însori, Mimito? Eu... În surdă de ceva, am înnebunit Să-mi iau eu beleaua pe cap Muierii trebuie pantofi De unde să iau eu pantofi? Eu că eu umblă în picioarele cuale? n Ei, n-am, cum să n-am? Am de la unul care a murit acum un an Da, le cazul meu de paște Când mă duc la biserică, știi? Da, îmi frumos Care e lucru care îți place cel mai mult pe lume, mimitor? Întâi și-ntâi pâinea Pâinea îmi place pâinea tare îmi place pâinea, pâinea După aia și nu îmi place Și după aia somnul Somnul îmi place Și femeile? Belele femeile Belele femeile Și, Belele femeile. și văduva? Ea mai lasă o în plată, domnului să m-am săturat de întrebările tale Nu mi-e gândul decât la văduva Acum să te văd. Să nu faci de râs ginta bărbătească asta rupe inima târgului blestemat A mai lasă-mă N-am nevoie de bere. Nu ai nevoie de belele? Dar de ce ai nevoie atunci? Viața e o belea Moartea, nu? Nu știu, zarba. Dar am curaj Vezi, am ajuns așa că Dacă aș avea de ales între a de o femeie Și a citi o carte bună Aleg o carte Stăpâne Nu mai face socoteli Acum ai prilejul să-ți mântui Sau să-ți osândești sufletul Ia două lire de aur Pune-le într-o batistă Și trimite-l văduvei prin Mimito Și învață-l ce să spună Patronul minei Îți trimite salutări și această batistuță Apoi, în aceeași seară bas la ușa ei Îi spui că ai rătăcit drumul Și că te a apucat noaptea Și că ai avea nevoie de un felin Nu, nu, no, nu, no, no, no. sau că ți s-a făcut deodată rău Și că ai vrea un pahar cu apă și... Sau nu, mai bine, fii atent Cumperi o oaie Eu aduc și spui Uite frumoasa mea Iată oaia pe care ai pierdut-o Am găsit-o și te rog să mă crești, Stăpâne va te va răsplăti Și vei intra Călare în rai Nu vreau Să se culce singură Asta nu pot să îndur Și atunci dau noaptea târcoale Grădinii ei să văd dacă e vreunul Care se culcă cu ea nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu râde, nu râde, stăpâne De câte ori o muiere se culcă singură Asta e din vina noastră a bărbaților Toți va trebui să dăm socoteală în ziua judecății de-apoi Zorba, mai bine ia santuriu Nu, niciun fel de santuriu în seara asta să nu te super, stăpâne Vorbesc, spun multe prostii, dar știi de ce? <laughs> Pentru că am griji mari Ambelele mari. Noua galerie mă tem că mă face figura. Hai să ciocunim ceva. Să ne ajute Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu, dacă vrei tu. Dar până acum n-a dat niciun semn. Mâine va trebui să am multă putere. Noapte bună. Zărba, ce să fac Ești tânăr, ești voinic, mănânci, bei, privești marea care te îndrăvenește, adun forțe și ce faci cu ele? Te culci de unul singur, nu, nu, păcatea Dumnezeu Hai du-te, du-te chiar în seara asta, nu pierde timpul <coughs> Se întâmplă foarte simplu în lumea asta, nu vezi? De câte ori să-ți o spun Nu mai ai complica totul, zorba Eu sunt hotărât să rezist Stăpâne, suntem în noaptea de Crăciun Hai tu dragul meu O să o găsești înainte de biserică În noaptea asta se naște Hristos, stăpâne Hai, hai, fă și tu minune Lasă-mă, zorba, lasă-mă Fiecare și urmează calea lui Omul e ca pom uh -huh. Te-ai supărat vreodată pe smochin că nu face cireș Așa că tași din gură Hai și noi la biserică să vedem cum se naște Iisus Hristos Mă rog, stăpâne Dar țin să-ți aduc la cunoștință că bunul Dumnezeu ar fi mult mai mulțumit Dacă în seara asta te-ai duce la văduvă Dacă mai întreba ce cale ar urma Dumnezeu ți-aș răspunde Cea care duce la Maria Maria o văduvă. Văduva a început să-mi în sânge Mă chema ca o fiară sălbatică porumcitoare plină de imputare Era frig, mară mugea, Luceafru era suspendat și era Crăciun. Atunci am întâlnit-o. Mersul ei unduios era cel al unui tii negre, cel negre, și mi s-a părut că împrăștia în aer o aspră, de Mosc. Dacă aș putea să fug, mă gândeam. Acum, mă văzu și ea. Îmi zâmbi. Aș vrea să-i vorbesc, să-i spun mai iar gâtul uscat, vădeva să oprit în fața grădinii ei care strălucea ca un paradis, Am împins violent portița și a lăsat-o deschisă. Aș fi fugit după ea, aș fi apucat-o de mijloc, dar am rămas pironic locului. Poate într-o altă viață am să mă port mai bine. La ce te gândești, stăpâne, nu-ți e foame? Ce e tu acolo, Un dar? Da, e ca s-o răspăță un pic, sărmană, E o muiere E ceva făcut de mâna mea, o să vezi Știi, jupâne, Persoana în chestie A fost la biserică bestul zorba ajunge Nu, no, am văzut-o de aproape Are o aluniță pe obraz Să-ți Și nu alta A, bubulina mea, dragă Ia să despac de aici și Uite, uite ce ți-am adus Ce? Ce-i Te-ai Stăpâne, am pictat în patru culori galben, Castaniu, cenușiu și negru Patru mari cu irasate Care plutesc pe o mare de indigo Și în fața lor, ia uite Sirena, plutind albă Cu părul despletit Cu pieptul țanțoș Și o panglicuță galbenă la gâtă Eu sunt eu și timpul Patru frunghi, cele patru cui Uite pavilioanele: englez, rus, francez și italian. Alala! Ce minunați! Haideți la masă, haideți la masă. Nu, nu, nu mi foame de deloc Dacă nu mănânci, puicuța mea, e sfârșitul lumii, e sărbătoare, De ce plângi? Plâng, pentru că din mea se duce. Nu se mai doare. Nu puicuța mea. Ascultă ce dar grozav o să-ți fac Există un doctor care face minuni El are un leac pe care dacă îl iei Poți avea din nou 20 de ani Banii sunt pe zorba zorba, fă odată ce ai de făcut. Să instalăm odată telefericul. Stăpâne, Dacă nu reușim cu cărbunele, să încercăm cu pădurea, cu lemnul, altfel suntem în aie. Mă simt rușinat, stăpâne. O teleferică a furisită Sviniu de hac. O să găsesc eu ceva, dar, dar, dar mai am nevoie de ceva. De ce ai nevoie? Stăpâne, mâine cu noaptea, în cap trebuie să mă duc la oraș. Trebuie să cumpăr cablu gros de oțel, scripeți cuie, când lege, m cât ai bate din palme. Așa să faci. Ai băgat de asemenea stăpâne. Mm. În cădere pietrele dobândesc suflet. Suflet. Universul constituia pentru Zorba, ca pentru primii oameni, o viziune copleșitoare și completă. Niciodată nu mai întâlnim atât de mare înțelegere între om și Univers. Au trecut multe zile. Zorba nu se întorcea. Am primit o scrisoare. Dragă stăpâne, am luat tocul mai întâi ca să te întreb dacă o duci bine cu sănătatea Și al doilea ca să spun că și noi, Bogda Prost, te o ducem și mai bine După scrisoarea asta, ai să pricep ce om necăjit sunt În prima zi când am ajuns la oraș, era seara în Amburg. Am alergat de grabă în bravări, dar tot era închis Am mâncat, am aprins o țigară și am ieșit să dau o naită Vericule. un șampan ah vreau și eu un bilet <fie> uh, mm, mm, Da, ă dacă mai spui o dată bunicule, bicicletă succes că ai vocii eu iai stai juji mă te mai crezi oh, bere yeah. hey, hai hai nu vise secătura, ia ai azi ce bei șampan mm, mm, Ia, ia, <laughs> nu ia, <vrei> și da, <laughs> A da, cu <inaudible> ia, ia, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, să trăim fericiți <laughs> Călantoni ești Da Cum te cheamă? Păi Bunicul, cum dragul să fie <laughs> Hai puișor Dă-mi mânuța ta puțină <laughs> Hai sus Hai sus acolo e cu cușorul meu M-am trezit în seara După trei zile și n-am mai ieșit din adai Iartă-mă, nu-ți face sânge rău. Mă ocup și de treburile noastre. Am cheltuit din banii tăi. Cum primești scrisoarea, punem mâna pe toc și răspundem. Ieri am fost la un praznic cu Lola. Așa o cheamă, Lola. Te implor, răspundem imediat. Te îmbrățișez din toată inima, bunul meu prieten. Eu, Alexis Zorba. Am rămas nehotărât Nu știam dacă trebuie să mă supăr Sau să-l admir pe acest om primitiv O, oh, binecuvântat să fie zorba, doamne O să-ți trimit o telegramă Și o să te rog să te întorci Numai decât, dragul meu, zorba oh. E vreo scrisoare? Uh, da. da Îți trimite multe salutări Se gândește la tine zi și noapte Zice că de trei zile Nu mai poate nici să mănânce, nici să doarmă Și că de trei zile Nu suportă despărțirea Asta-i tot ce zice? Vrei să-ți citesc? Te rog! Ieri, stăpâne, m-am dus să iau mere Am văzut o tânără femeie De toată frumusețea O zeiță Ui. Ce mult mănă cu bubulina mea Am plâns M-am ridicat și am plecat Este și o poezioare, să știi De ne-am putea întâlni pe o potecă Tu și eu De aș fi tăiat în bucățele Oasele mele Tot către tine Ar alerga ah. aha, Nimic altceva? Mai e ceva da? Important De asta am lăsat-o la sfârșit da, Scrie că ți se va arunca la picioare e? Și că vrea să te roage Să-l iei de bărbat ah, Bine, accept S-ai scris să-mi cumpere coroniță cu flori de lămâiță ca aici nu se găsesc Și lumânări cu flori albe Și panglici roșe. O rochie de mireasă Și pantofi de satin Și vreau să-ți fac o propunere Vrei să ne fii martă. Sunt de acord E o cinste pentru mine oh, oh, oh, oh, oh, Noapte bună No. Și Sămi se întoarcă de no. Ce, Ce s-a mi frică Mi-e frică de moarte în plat, Mimito, unde alergi? S-a necat! Cine? Pavli, feciorului Mavrodanii, s-a necat! Din cauza gândului, s-a necat! Plestemul asupra capului tău, criminalo, O să te facă Dumnezeu să plătești! De ce te-ai întors, Mimito? Pe cine cauți? Păi, am adus ceva de la văduvă. Un coș cu portocale. I-a zis că sunt ultimele din grădina ei. De ce mi le-a trimis? Ei, pentru vorba bună pe care a spus-o satului despre ea. care vorba? <laughs> de, de unde să știu eu? Mimito, da? îți mulțumesc pentru dar. da. Dute și spune să nu se arate în sat da. Să stea ascunsă până se uită în norocirea. Da. Ai înțeles, Nimito? Da, da, da, asta e tot? asta e tot, da, nu-mi dai o nu, da. da. Îmi simțeam inima data să plăznească de bucurie Iar marea ofta ca o femeie Zorba! Ai venit! Bucuros de revedere, stăpâne, Bucuros că ți-ai dat o steneala să te-ntorci. Mm -hmm. oh, miroșa parfum de la o poștă. Ai rezolvat problemele care te chimneau? Las-o baltă, stăpâne, mie jale. Și când -e jale, trebuie să-ți înveselești inima. Eu, nu... Eu acum trebuie să-mi cânt. V-am Iată adevăratul filom pe care îl căutam Zorba, mi-e foame de... ocupă de masă Dar Nu pot să trecă, stăpâne, nici măcar o singură seară să mâncăm Dragul meu, zorba, fă o fiertură de pește Că altfel ne crapă cap ah, Hai, stăpâne, <coughs> hai să bem un pahar ah, Ia spune, ce-ar fi să o vedem Acum venind pe bubulina <coughs> Stăpâne, știi ceva? Zău că mi-a fost dărdea Vorbesc de lup și lupă la ușă Ia uite-vă, bubulina A adulmecat în aer miros de și ah, zorba și s-a da. prezentat Zorba, zorba da. Ai venit, zorba venit, bumbu. Dragul bumbu. meu Eu am plecat Noapte bună, stăpână, noapte bună Noapte bună, noapte bună. A, și nu uita că i-ai făgăduit măritișul Noapte bună, stăpână, noapte bună Zorba Bubulina Mergem, stăpân! Ce-mi-am ce Mergem la mânăstire să semnăm hârfiile ca să punem pe oate telefericuri. Hai, dă-mi banii, jupâne că semnez eu. așteaptă da? Totul e așa cum spunea bătrânul Călugor Poți să ti ușurezi sufletul Făcând inventarul epitetelor Cu care biserica am pe fecioară Și să ulți mizeriile lumii Gata, stăpâne! Ha, ha, ha! Să fie drunceaz și uite și bani, Uite, șapte miare Banii pe care i-am prăpădit eu cu du Dute și aprind o lumânare cu tine de mare în cinstea fecioare Pe care ai bagiocorit-o prin faptele tale Aoleu da. Om crucește De ce mă faci să trânjesc atâta Până să mă iei de nevastă zorba Dar da, eu nu mai nu pot să mă mai arăt în sat Eu sunt dezonorată nu, nu, nu. Eu am să mă omor, zorba nu, nu, nu, nu, nu. De ce n-ai adus cununile, zorba, scumpul Dar, meu? La erau frumoase Am comandat totul la Atena, Atena. Dar trebuie să avem o nuntă de pomină în bubulina mea A -a -a. Dar să vezi ce rochi am comandat Păi, da. de am și stat trei zile la oraș da. Ca aleasa inimi inimii mele să aibă lucruri strălucitoare Zorba! Da! Dar Ah, da, ferighetele. Le-a dus. Uh, uh. Am putea să ne căsătorim aici pe nisip. Martor avem. Noaptea e frumoasă. Bunul Dumnezeu ne privește. Hai să ne grăbim. Stă până la naibă, dacă mai pot să fac o bucurie Gintei muerești. Dar ce facem, Zorba? Știu eu, am fost și țârcovnic L-am însoțit pe popa și am învățat toate cântările A, Bubulina, da. de -ai, ai, ai, nu te mai băitat și vino, vino aici în dreapta mea Așa, așa, așa, bun Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru În veci, în veci, Amin Doamne iartă-mă, cânt ca un măgar Pentru robul lui Dumnezeu Alexis și pentru roaba lui Dumnezeu Hortas Uniţi unul cu altul pentru veșnicie. Domnului să ne rugăm filiele sunt Bine, bine, bine, bine. Robul Dumnezeu Alexis Vrei tu s -o iei de logodnică Pe roaba lui Dumnezeu Hortas? Da Roaba lui Dumnezeu Artans Vrei tu să te rogodești cu robul lui Dumnezeu Alexis? Da, zi da Da Bă, bubulina, stai puțin De ce trebuie să-mi săruți Vin Vino, vino aici, puișor Să-ți dau să sărut sti din viața ta Mietele muliere Aha, hai, stai, stai, stai, stai, nu, nu, nu, că suntem în postul paștălui Ia mâna, așa fi cu minte. Acum e timpul să te-ntărci acasă Da? Nu m-a singur stăpâne Nu sunt în formă Bobulina? Da. Bobulina, ai, du-te, du-te da. Ce -o să spună oamenii când ori vedea la ora asta pe drumuri? Ah, da. noapte bună, Noapte bună, noapte bună, noapte bună, bună, Bobulina, noapte bună Oh, Rame Dumnezeule Stăpâne, ce e cazul să facem? Să râdem sau să plângem? Ai, nu, nu, nu, dă-mi sfat Eu să știu, Zorba, nu știu, tu știi <gătă> a fost o zi bună, stăpâne Culcă-te, Zorba, culcă-te Mâine batem primul stâlp al telefericului Culcă-te, Zorba Zilele au trecut, a venit Paștele am făcut un nial la frigare, am vupsit. Oh, ne-am îmbrăcat frumos și o așteptam pe doamna Ortanus. Intrăzi e bătrâna Hai, lasă că se iubește, ia cu așa. ia cu si, ia cu si, ia cu si, de tot Hai ia până Eu mă repet si, în sat să văd ce se mai întâmplă cu -o Dăm două ouă roșii, Să ia cu si, ia cu si, ia cu si, ia moia zorba. A răcis arman. Odimica toată. I-am pus niște bentoze, am fricționat-o cu ulei de candelă, i-am dat un paharel de rom. Mâine o să fie tun. Hai, în sănătatea ei. Soia dracu cât mai târziu. Hristos am viat. Adevărat am viat. A, de ce n-am eu ani tăi să mă având în muncă, în vin, în dragoste, să n-am teamă nici de diavol, nici de Dumnezeu? De, asta e tinerețe. Vorbește mielul din tine, zorba A devenit sălbatic, s-a transformat în lup Nu, stăpâne, mielul s-a transformat în zorba Am mucis, am mințit, m-am culcat cu muierile Am încălcat toate poruncile Și dacă există un Dumnezeu, să știi că nu-mi e frică de el Să-l văd la ziua sorocită Dar diavolul, poftele? Dumnezeu sau diavolul, totuna Ei. Când eram copil, mă, mă înnebuneam după cireșe dacă cu femeile? Puturile! A, o să le vină și lor rândul, că nu avea 70 de ani, 80 de ani. Așa se eliberează omul stăpâne, îndopându-se cu toate până peste cap, nu devenind ascet. Zărba, zărba! meu, cum vrei să te lepezi de diavol dacă nu devii tu însuți un drac și jumătate, ha? Că singur și aș vrea să strig, nu știu, am pornit cu pas grăbit Mirosea romaniței, iar parfumul de lămâini, portocal și dafin înfloriți mă întâmpină în valuri Și deodată când am privit, eram în grădina văduvei E o fiară sălbatică și o știe Bărbații în fața ei sunt niște biete creaturi Eu sunt. Cine-i eu? Nu te văd. Ah, străinul? Da. Vino. Hai scoală. Ai scoală, băiețaș. Ești obosit? Uite, ți fac... Un gălbenuș frecat cu zahăr Și mai am și două portocale mari Și cozonă cel de pași să a prins putere hai, hai. Eu uite a, așa Mă duc să Să fie cu foste să... Zorba Unde-i Haide vină, repede Ce este? Nu te teme mimito. Uite un ou roșu, ia și mănâncă Doamna, e bolnav. Îl vrea pe zorba. Hai te rog, vrei să vii? Vin, Hristos a înviat Adevărat a înviat Marea frământă Am închis ochii și mi s-a părut că sunt fericit Îmi simțeam trupul ușor și satisfăcut Ca un animal care se linge pe buze întins la soare După ce și-a devorat prada. Ce-i cu dumneata, madame Hortense? Oh. E Paștele Hristos a înviat De ce stai în pat? Sunt bolnavă Nu știi Dar unde e zorba prietene? N-a putut, madame Hortense N-a putut, ți-a îmbolnăvit și el Stă cu fotografia ta în mână și o privește plângând Voi spune, mai spune <coughs> M-a trimis să te întreb dacă dorești ceva o să vină el însuși din seară Mi-a zis că poate de că de-abia se tărește Nu mai poate îndura să te știe departe de el Spune, spune, spune. Ah, A primit da. o telegramă din Atena Rochea de mireasă e gata ah, Doamnă, doamne! Mimito, da. cheamă doctorul da. Fuji la calo și cheamă Da, da, da Eram vrăjit și-nfricoșat. Moș Augusti, cine-i flăcăul ăsta care conduce jocul? E un drac, împierița, e ca ciobanul. Tot anul păzește turmele și doar de pași coboară să dea ochi cu oameni din să joace. Să am eu tinerețea lui, a cu asal Constantinopolul. Moartea murea în fiecare clipă și rănăștea în fie ce clipă ca și viață Unde? Unde? În A intrat acolo, blestemata. Un buchet de flori de lămâi în brațe! Miserică! care a necinstit satul! Fugi! Fugi! Fugi! Mimito! Chiamă-l pe zorba! Fugi! Nu, nu, de Nu!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 Nu ți-e milă de ea? Fie-ți milă! Eu nu sunt muiere ca să-mi fie milă! Eu sunt bărbat! Îndeplinească se dreptatea lui Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! Lăs ucigașule! Ia spuneți, nu vei rușine? Mare vitejie! Un sat întreg ca să ucidă o muiere! Faceți de râs creta! vezi de zorba! Nu te băga în treburile noastre! Manolacos! În numele lui Hristos și al Sfintei Fecioare, lovește Bahrecuțitul! Manolacos! Înapoi! Înapoi să nu se apropie nimeni! Zorba, nu! La o parte, stăpâne! Hai! Vino cu mine, femeie! Atunci, al meu să fie păcatul! I-au rețezat capul Ucimea -și! Ucimea -și! Ucimea -și! Plec, stăpâne Trebuie să urc muntele și să-l cobor Ca să mă liniștesc Dumnezeule, biata de ea Christos. Era melghidios pe durerea lui Zorba Zorba suferea crunt Un bărbat cu sânge cald Care nu-și drămuia nici bucuria, nici suferința Chiar chis, reenchis, nima. Ce face, Madame Ortons? Cum îi merge? N are nimic. O să moară. Mă dau, uitați, moară. Moare tu și ești așa de tare că scutură tot satul Mai tu, taci, Mimito, taci din gură Zorba, ce-i cu tine? Nu știu dacă o mai găsesc în viață când mă întoarce de pe munte Nu vreau să mor, nu vreau Caravara. Taci Vă susține ne acum aleargă după urateni, păi, pei să reușească gâtul. Tu Toți ai sau ai dit, purte-l aburat. Tu prudeau ia mântuat. mori, bol, ai mor, dragămaie, să mai apuc și noi ceva. las să-și dea sufletul. să, deasupre, să Zorba, crucifixul. Micul meu Isus. Iartă-mă, buna mea doamnă. Dumnezeu să te ierte. Iată mă dacă ți-am zis vreo vorba Oameni suntem Bugulina, mare albastru ca cerul valurile spume Uite, și-a văzut îngerul Hai să ne apropie Tu te tem de cel de sus? Moare Nu vedeți că mai trăiește De unde a mai frica De unde mai nu vreau să mor, nu vreau să mor cu astea lângă mine Fați, dragă mea, a... și eu, zorba, nu-ți fie camă a... S-a rupt firul vieții, s-a dat proadă morții. Să-i fie sufletul iertat și toate dragostele ei băie să se facă începe. Să-i ducă sufletul la cer. Iați femei femeie, ziua bună. la soare, de la lună, că ai pornit o cale lungă. De de ce o soare blând Arăți așa grăbit Să te duci la Hai, sfinții. stăpâne s îți spravit Să luăm și pe canavaro Canavaro Scopul omului e să prefacă Materia în bucurie În spirit Trebuie să ții piept Toate amărăciunile frâng inima-ndouă Dar ea Sfârtăcată, ciuruită Se lipește îndată în loc Și nu se mai vede rana Eu sunt din cap până în picioare O rană cicatrizată De-aia țin piept Prea repede ai uitat-o pe viața bubulina Eu am uitat ce s-a întâmplat ieri Azi am altă grijă Mâine dimineață inaugurăm telefericul Sorba, îți aduci aminte? A? Cum mai ai prins în plasă la Pireu Că știi să faci niște supe grozave Și chiar asta e mâncarea care îmi place mie cel mai mult Cum dai ghici? Nu știu, stăpâne, mi-a venit și mie așa Când te-am văzut, am zis că trebuie să-ți placă supele Mâine dăm drumul la teleferic Ziua aceea a început de mai nu o să uit o Telefericul e gata Trunchiuri groase de pin așteaptă să ia drumul spre mare Un steag mare grecesc flutură în vârful stâlpului În față se frige un miel și lângă barcă zorba instalase un butoiaș cu vin. Tot acolo era și Colivia Papagal mm, E ca și cum aș vedea-o pe buburina Telefericul cu asta? e o lucrare însemnată. Prea sfânta fecioară a văzut cum mă chinuiesc și s-a făcut milă de mine. Bietu Zorba și-o fi zis. E om de treabă. Face asta pentru binele satului. Am să-l ajut un pic și... Sí? și... Minune Am visat-o pe Sfânta Fecioară care ținea în mână o cale ferată aereană Și mi-a spus, Zorba, eu ți-am adus macheta Iate după înclinarea asta și primește binecuvântarea mea Și s-a făcut nevăzută Și? Zorba, și? Și, și, și, și, și. M-am trezit brusc din somn, am fugit la lucru și ce văd? Ce vezi, Zorba? Sfoara luase singură înclinarea cea bună o atinsese în mâna fecioară. Până am trimis după crucea Sfintei Fecioare. Ah, uite că o aduc. Închinați-vă și rugați-vă: Doamne, miluiește, Sfinte Dumnezeule, Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu. O, Doamne, cât de mare ești, mare ești și mare se puterea. Doamne, Înalta această unealtă pe-o stâncă tare Pentru ca nici vântul, nici ploaia să nu o poată dărui Zorba! Stăpâne, stai acolo și așteaptă Zorba, vreau să știu Ce vrei să știi, stăpâne? O să fie așa cum ți-am spus Proba se va face cu trei copaci Zorba! Rugați-vă în numele Sfintei a Pecioarei Hai, coborâți Dapelul! Și acum, în numele, Tatălui, în numele Tatălui și al Fiului, și -al fiului și -al al numele Tatălui. Duh, -al Sfântului Duh și al Sfântului Duh, și Doamne. Doamne. Adu vinul și pâinea? Păi, e. Păi, e. Păi, e. Pâinea. A? Mm. -mm. mm. Vedeți ce bune este stăpâne? <gângânt> Se topește în gură Ia, ia, ia, ia, vezi spinarea oie. Se poate ghici în ea. Da. Ia să vedem și noi ce ne prezice spinarea ei. Ia, ia, să so -so mai tânați. A, e regulă, stăpâne. Zice că o să trăim o mie de ani. Văd o călătorie, o lungă călătorie și la capăt capitala unui regat. Doar nu vin și lasă profețiile. Așa, în sănătatea ta, stăpâne. Stăpâne, se spune că norocul e orb. Nu știe încotro să se Se izbește, uite așa, în oameni și cel pe care cade, noi îl numim băftos. Ah, Ducă-se pe pustiu așa, noroc. Nouă, nu ne trebuie așa, noroc, nu așa. așa, stăpâneam. Așa e, zorba. În sănătatea ta. mă să dansez. Să dansez? Mhm. Uh -huh. Hai, vino! Pentru început o să te învăț să Un dans sălbatic, războinic. Ia, ia, ia, ia, uite-te de la picioarele mele. Ne-am prins în joc, Pașii se amestecau violent cu voi și Pământul răsuna Zorba mă corectat cu gineșie Și eu prindeam curaj și simțeam Cum picioarele mele prind aripi Așa, aveți veți aș bravo dar le dracu-i, și de interese Am multe lucruri să spun Nu am iubit pe nimeni niciodată Cum te iubesc pe tine Zorba făcut un salt Picioarele și mâinile îi devenire aripi se-a vântă deasupra pământului pe cel fundal de cer și mare Și însemănat un angel bătrân și revoltat Dansul lui Zorba era numai provocare, îndrădnicire și revoltă Stăpâne, ai văzut cum s-a năruit Televenic Ce scântei scotea! Așa, stăpâne, așa! Dacă tu râzi, e minunat! Am reușit, hai! Hai să în viața mea mai simțisem o atare bucurie totul era pierdut și cu toate astea tocmai în acest moment căutam o senzație de eliberare să pună să așa se eliberează omul dragul meu stăpân cum vrei să te lepeze diavol dacă nu devii tu însuți un drac și jumătate la ce te gândești, zorba? La ce mă gândesc, stăpâne, la nimic Nu mă gândesc la nimic În sănătatea ta, stăpâne Zorba oh. O atât de mare tristețe nu mai poate dăi noi mult să începem Trebuie să iubim oh. Nebunește oh. Cântă, zorba Dansează Zorba, hai să dansăm împreună Zorba!